Hjärtligt välkomna alla när du lyssnar till Radio SD, Södermokraterna i Stockholms närvaro på 88 MHz. Eh, vi som pratar idag, det är jag följer Johan hem och så har jag Gunnar Johansson med mig i studion. Ja. Och eh, vi ska för... ta lite formalia först. Här. Ja, detta program går ut då i, idag, lördagen 24 november, mellan klockan 14.15. Och... 15. och... Ha förtröstan för den senaste nämligen i repris i morgon söndag den 25 mellan 9 och 10 och en andra repris torsdagen den 29 november mellan 2030 och 21 och 30. Ja, och i år så är det 2007 fortfarande och ansvarig är som vanligt Arnold Boström. Ja, idag har vi laddat upp med en hel del smått och gott. Det finns ovanligt mycket partinhet eller sånt som är relaterat till partiet faktiskt. Och det som har varit mest omdiskuterat i media under den gångna veckan det är ju den här så kallade uppgörelsen mellan Moderater och Sverigedemokrater i Karlskrona. Uh, och uh, där har det ju varit väldigt många tur vad som uh, själva uppgörelsen handlade om var ju skolpolitiken uh, och det är ju inte då uh, egentligen någonting särskilt kontroversiellt som man har uh, diskuterat det, om en skola ska kunna uh, vara kvar eller inte och uh, liknande frågor uh, men uh, Moderaterna har ju centralt bestämt sig för att aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. Aldrig göra sig beroende i form av att man har SD som underlag för en lokal majoritet i någon kommun överhuvudtaget. Och således aldrig göra någon överenskommelse, kort och gott. Okej, okay, vilka ska man jobba med då då? Om nu SD sitter med en kraftig representation och har kanske bågmästarråd. Ska de gå över till vänsterpartiet och jobba ihop med kanske? eller? Ja, det är ju konsekvensen. Det är det som är det märkliga faktiskt. Och till en början så stod ju den här lokala moderaten och kommendörrådet Kogi Börström fast vid den här överenskommelsen. Men sen så visade sig ju att uh, kritiken från uh, Riks blev lite... Nej, K.G. Svensson heter den naturligtvis, ursäkta mig. Uh, det är en helt annan person den är, nämnde först. Uh, nåväl, uh, han försökte först uh, mörka den här uppgörelsen genom att uh, påstå att det bara hade varit ett kort möte i någon korridor eller någonting sånt. Och sen så kom det fram mera och mera i media men han stod fortfarande fast vid att det var en bra uppgörelse och så fick han dessutom stöd vart efter som saken uppmärksammades av ytterligare andra lokala moderater och Fredrik Reinfeldt har ju då gjort uttalanden i motsatt riktning att inga moderator ska samarbeta med SD och eh, riksdagsledamoten Jeppe Jonsson till exempel kommenterade Reinfeldts inställning som eh, det förstår för honom det finns en annan verklighet ute i landet och hur ska vi annars göra eh, enligt den Jeppe Jonsson eh, och eh, det är ju helt uppenbart att eh, det knakar lite grann i eh, fogarna men ändå så har den här KG Svensson tvingats att backa uh, så att nu så kommer man bara att uh, syssla med uh, samtal istället uh, och var gränsen går för ett konstruktivt samtal och en uppgörelse det är ju uh, någonting som um, Moderatledningen får fundera över då Vad säger Socialdemokratiska Oppositionsråden då i Karlskrona, vad har det var deras inställning då Eh, Rikard Jomsof vände sig ju faktiskt till Socialdemokraterna i första hand eh, i och med att deras linje egentligen borde ha varit eh, enklare att eh, kompromissa med eh, men eh, de ville överhuvudtaget inte diskutera och eh, då blev det Moderaterna eh, så här eh, skriver eh, vår partiledare Jimmy Åkesson på hemsidan på internet under rubriken Fasaden rämnar Det politiska drama som den senaste tiden utspelat sig i Karlskrona bekräftar det vi sa redan för ett år sedan Förr eller senare kommer de andra partierna att förstå det bizarra i att låta bli att styra en kommun bara för att de inte vill prata med oss den moderatledda femklöven i Karlskrona har nu alltså bekräftat att man ägnat sig åt regelrätta förhandlingar med DSD och att man, att man är beredd att göra så även i framtiden. Moderaternas kommunikationschef säger idag till TT att man helst vill undvika att göra upp med Sverigedemokraterna men att lokala förhållanden ibland gör att läget ändå blir sådant. Han säger också att, citat, det vore fel att komma med det centrala diktat, Slutsitat. men det är precis vad man har gjort. För ett år sedan antog Moderaternas partistyrelse ett särskilt policydokument. Där skrev man bland annat, och jag har ett citat från detta policydokument. om: Vi ska inte samarbeta med, eller göra oss beroende av, Sverigedemokraterna. Vi förhandlar inte med dem inför beslut. Vi ingår inte samarbete, förhandlar inte, och ingår inte valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna. Slutcitat. Moderaterna och Karlskrona trotsar alltså sin partiledning och jag vågar lova att vi kommer att se fler exempel på det före nästa val. Även om Karlskrona-moderaterna nu kan sägas vara unika på det sättet att de offentligt deklarerat sin avsikt att bjuda in oss till fler förhandlingar är Karlskrona bara en i raden av kommuner där vi, är, där vi för samtal och diskussioner med andra partier. För ganska precis ett år sedan uppmärksammades hur Socialdemokraterna i Trelleborg tagit initiativ till förhandlingar med oss. Vi erbjuds bland annat en plats i fullmäktiges presidium. Partipiskan sätter stopp för det den gången. Att vi gjorde så stora framsteg i valet kom som en chock för hela etablissemanget. Nu har chocken lagt sig och vi betraktas mer och mer som en del av den politiska vardagen och steget till att samarbeta med oss blir kortare och kortare för varje dag. Det bör samtidigt understrykas att vi inte sitter i knät på något av de två blocken. I Karlskrona har vi förvisso släppt igenom en del av den borgerliga alliansens politik men det har också tvingat sig råd tillbaka förslag när vi ställt oss på motsatt Vi har förstås inget ansvar för att fullt ut understödja något styre åtminstone inte så länge man avböjer diskussion på lika villkor också kring våra huvudfrågor. Vi går vår egen väg utifrån vad vi lovat våra väljare. Och... Ja, det är bara att konstatera att Jimmie analys är ganska så korrekt på pricken faktiskt. Att, I och med att vi har så pass många mandat och precis som du nämnde alldeles nära vågmästarmandat på flera ställen i landet så är det ju väldigt osannolikt att det inte blir fler tillfällen under den här mandatperioden. Så att det här är ju ett sånt här förbud med partipisker från samtliga partiledningar i Stockholm i stort sett, som förmodligen inte kommer att fungera. Nej. Och vad händer 2010? Jag tror att verkligheten kommer att rämna för många av de här partisekreterarna och partiledningarna här uppe i Stockholm för att vi kommer ju att förmodligen plocka mer och mer mandat så att säga. och de kommer vara tvungna att använda sig av oss oavsett vad de vill eller inte va och acceptera faktiskt att de, folk har valt oss på en demokratisk väg ja, uh, Sen uh, ytterligare om vi ska uppehållas nere i Sydsverige så har vi en positiv nyhet om en uh, moderat kommunpolitiker i uh, Malmö som är uh, ersätter för Moderaterna. Eh, och eh, han har meddelat att han lämnar Moderaterna för att ansluta sig till Sverigedemokraterna. Och eh, han avser också att behålla sin plats eh, i fullmäktige. Så att det innebär att vi plötsligt har en ytterligare plats i Malmö kommun. Eh, och eh, det här är ju då någonting som eh, Självklart, Moderaterna är inte nöjda med och det har pratats lite grann i kulisserna om ett svek mot väljarna och så vidare. Men på det så svarar han så här. Jag ser inte detta som ett svek mot de moderata väljarna. Jag vet att det finns en stor grupp moderata väljare och medlemmar som fortfarande står fast vid sina traditionella värderingar och som inte delar de åsikter som idag företräds av den samlade partieliten men som är rädda för att opponera sig. Dessa människor förtjänar en röst och jag kommer att fortsätta att företräda deras intressen säger denna Daniel Nord. Just det. Varför många människor verkar inte ha förstått det att den här konservativa delen av Moderaterna och en tredjedel. Inte riktigt eh, ja, stödjer de Moderaterna till fullt och prick punkt och pricka. Och det gör ju han. Han har ju förstått mm. att många moderater mm. är värdekonservativa. Och vi är det. Moderaterna ja. är det inte idag. Jo, det, det är ju till, till vissa delar så är det ju alldeles korrekt. Och um, um, han har också protesterat mot uh, att uh, man höll på och uh, fipplade i samband med uh, representationen i stadsdelarna. SD skulle bli enda parti som inte skulle få några ersättare. Och det är egentligen det officiella skälet då till att han lämnar sitt uppdrag i södra innerstaden. Nej, alltså det är rätt sagt, han behåller det, men han kommer alltså inte lämna sitt uppdrag. Och Andra intressanta citat av denna Daniel Nord Det är att han säger att asylpolitiskt har de etablerade partierna förlorat all verklighetsförankring. Sverige bör naturligtvis även i framtiden bedriva en human och värdig flyktingpolitik men är avsevärt mindre omfattningen idag. Annars finns en uppenbar risk att vi inte klarar av finansiering av socialförsäkringssystemet vilket i så fall innebär att vi missar alla möjligheter att ta hand om uh, några människor alls, oavsett vilken bakgrund de har eller vilken hotbild som finns uh, uh, mot dem. Uh, och uh, han kallar också Sverigedemokraterna för ett parti som idag står ensamt i kampen för att försvara gamla moderata ideal som familjen, försvaret, den svenska kulturen och Sveriges självständighet. Att uh, det är... Ord och inga viser och äh, det är ju rätt äh, intressant att se att äh, den ena efter den andra från etablerade partier kliver över till äh, demokraterna. Äh, vi får se om det blir fler avhopp för att äh, jag tror att äh, inte minst Moderaterna har ju stora problem med sin trovärdighet efter alla minister hopp och skandalösa avslöjanden och... Äh, Ja, man, man har ju börjat etablera sig En slags alldeles egen nisch, Som ett uh, fiffel och bågparti Jag tror att fler och fler kommer att hoppa av Fast det flesta är Moderaterna Men jag tror det även kan komma från Miljöpartiet Och Socialdemokraterna också Och andra så att säga Folk, De eh, lokala politikerna Har kommit i insikt med liksom att Jag tycker visserligen rätt Men jag får inte uttrycka det Det är blir ah. undertryckt så att säga. Och till slut då tar med mod Och så går hon till oss Ja, nu är det dags för lite musik och uh, vi tar en gammal klassiker med uh, Nordman. Varsågoda. Ja, ni lyssnar på Radio SD och uh, nu gick uh, det lite över tiden så började det började på någon ny trodde luta. Men hur som helst, det vi hörde var uh, vandraren med Nordman givetvis. Uh, och vi ska lägga till uh, en liten sakupplysning här uh, apropå det vi pratade om, den här Moderaten som har hoppat över till SD och det är ju någonting som vi har pratat om i tidigare program också att uh, om man byter parti uh, medan man sitter på ett uh, uppdrag uh, så blir man ju politiskt vilde, alltså uh, vi kan inte förfoga över den här ersatta platsen i partiets namn utan han är vilde mandatperioden ut och sen kommer han med all sannolikhet att kandidera för Sverigedemokraterna Men han kommer ju dock rösta i SDs... Ja, precis, och det är ju det som är huvudsaken så att då är det klarlagt Sen så har vi en liten trevlig nyhet om senaste SIFO-mätningen där SD får 3,4% och... Det är alltså novembermätningen och man har gjort 1895 intervjuer och det man kan konstatera är ju att under större delen av det senaste året här efter valet så har SD legat någonstans runt 3% drygt i opinionsmätningarna. Uh, och uh, det är ju en ganska stark nivå att, uh, frågan är om inte uh, den egentliga opinionen är större det är, en uh, att, uh, det är ju inte alla som uh, uh, säger att man röstar på SD om uh, får ringer upp uh, förmodligen det är en sån där uh, effekt som uh, många andra politiker har erfarit också, inte minst uh, sådana som Ronald Reagan och uh, Margaret Thatcher och uh, Le uh, Pen i Frankrike etc. Det... Att man uh, har fått kanske uh, en, en viss procentsats och sen så har det visat sig när det kommer till val på valdagen att uh, den är grovt underskattad. Ja, det är ju så att många av de här instituten ibland inte har med oss som separat stapel utan har med oss bland övriga eller man själv måste uttryckligen uh, säga. Uh. Jo, och det är ju någonting som sällan framgår också. Så att uh, Sen så har vi ytterligare glädjande nyheter. Vi har ett beslut från en myndighet som heter Partibidragsnämnden. Det låter riktigt byråkratiskt men det är alltså den som beslutar om statliga partistöd och... Den har vid ett sammanträde den 15 november 2007 beslutat att bevilja Sverigedemokraterna partistöd med 666 600 kronor enligt lagen om statligt stöd till politiska partier. Stödet avser bidragsåret 2007-2008. Med motivation då? Finns det Nej, utan det är ju alltså någonting som vi har åberopat att vi har rätt till och nu har man alltså slagit fast det man har rätt, även vi inte sitter i riksdagen så att säga. Ja, det är ju då när man kommer över två och en halv procent jag menar, så att minnas att gränsen går. Ja, och partibidragsnämnden består av justitierådet Torkel Gregov och för detta regeringsrådet Hans Ragnemalm och hovrättspresidenten Gunnel Wendberg. Och partibidragsnämndens beslut kan inte överklagas. Det är väldigt Fantastiskt! att detta är ett slutgiltigt beslut och det kommer ju lite så här nästan lagom till julklapp till. oss Ja, också. som en julklapp kan man säga. Lite för tidig men ändå efterlängtad och välkommen. Nåväl. Sen så har vi en annan sak om Björn Söder som har äh, fått äh, till en debatt här med äh, Erik Ullenhag från Folkpartiet äh, som handlar om integrationsfrågor äh, och äh, det är då vi kan ta, titta vad som står på Estrikridens hemsida. Äh, det är en artikel från den 21 november. Under måndagskvällen möttes Björn Söder och Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag i en debatt om integrationsfrågor. Skillnaden i politik var stor och det framgick tydligt att Folkpartiet gärna diskriminerar svenskar för den mångkulturella sakens skull. Instegsjobb som subventionerar invandrares söner till arbetsgivare var bara ett exempel. 60-talet åhörare var samlade i Förmanskyrkan i Gävle för att lyssna på debatten. Björn Söder berättade på ett tydligt sätt hur Svärdemokraterna vill hantera invandrings- och flyktingpolitiken. Tillfällig uppehållstillstånd till riktiga flyktingar, utbildning som sedan kan användas då man åter återvänder till sitt hemland ska erbjudas under den tid som man bor i Sverige. Hjälp i närområdena. Tillsammans med gemensamma flyktingorgan där man i större grad och mer kostnadseffektivt kan hjälpa fler var Björn Söders recept på en väl fungerande politik. Vi vill återgå till den politik som fördes fram till 1975 då det sågs som självklart att de som invandrar till Sverige också ska anpassa sig till hur vi svenskar lever, sa Björn Söder. Intresset var stort från både media och allmänhet. allmänheten. Roger Hedlund, ordförande i Sverigedemokraternas jävla avdelning, fick kommentera debatten i ett inslag från SVTs lokalsändningar. Debatten var startskottet på en integrationsvecka som kommunerna satsat stort på. Dock var detta inte sista debatten utan redan på lördag är det dags för nästa paneldebatt där alla fullmäktige partierna ska diskutera integrationspolitik på lokal nivå. Denna debatt äger rum på stadsbiblioteket lördagen den 24 november klockan 15.00, det är precis när det här programmet slutar om andra. Gången. Om en halvtimme ungefär. Ja. Så att uh, vi säger lycka till Till våra partikamrater i Gävle Kort och gott och hoppas att det blir en Trevlig och berikande debatt uh, Och inte allt för mycket Fula uh, påhop För det är väl stadsbiblioteket i Gävle va? Ja, ja. intressant Absolut uh, Sen så uh, Kan vi också passa på att nämna lite grann Om uh, i Danmark så har det utbryt en debatt om EU och eh, EMU eh, och det ser ut att kunna bli en ny folkomröstning där om eurons eh, eh, vara eller icke-vara eh, och eh, också detta med eh, det finns olika specialregler, eh, undantagsregler som Danmark eh, har bland annat från Eh, som gäller eh, militära insatser eh, att eh, man knyter sig i första hand till eh, FNs eh, uppdrag och eh, är inte så värst pigg på att vara med på annat och det här vill då eh, Fokke Rasmussen eh, statsministern i Danmark eh, helt enkelt eh, avskaffa och eh, strömlinjeforma Danmark lite mer som en standardiserad EU-medlem Eh, så att det blir ju en ganska så grannlag uppgift kan man väl säga för Dansk Folkeparti att försöka få eh, få grasma på lite det här. Ja, lite mer riktig kurs helt enkelt eh, och eh, en eh, svensk journalist eh, Henrik Brors skriver i dagens nyheter att eh, eh, man eh, jag har alla anledningar att bevaka utvecklingen i Danmark här. Eh, och eh, han nämner även hur läget ser ut i Sverige inför EU-parlamentsvalet 2009. Eh, jag kan citera ett stycke ur artikeln här. I Sverige grundar de etablerade partierna just nu på hur de ska agera inför EU-parlamentsvalet 2009. Junilistans framgång i förra valet och Sverigedemokraternas planerade satsning har gjort att ledningarna för Ja-partierna är osäkra på hur de ska agera valrörelsen. Svenska folkets ointresse och skepsis mot EU-projektet gör att valet framstått så mycket osäkert. Men en dansk omsvängning kan förändra svenskarnas bild av EU. Det blir en påminnelse om att fler och fler länder är på väg in i eurosamarbetet och att Sverige blir allt mer isolerat. Det kan göra att ja-partierna vågar bli mer tydliga med sin EU-positiva hållning. Att de inte anpassar sig i så hög grad till nejsägarna i sina partier. Eh, för flera av ja-partierna ställer ändå en ny eurodebatt till problem. Motståndet mot euron är starkt bland svenska nejsidan. Eh, eller, ja, det, det här, tror jag. Eh, nej-sidan skulle vinna med 54-33 enligt senaste opinionsmätningen från maj- och, och även om de båda politiska blocken försäkrar att det inte ska hållas någon ny folkomröstning den här mandatperioden kan den danska debatten göra att väljarna kräver besked om vad som ska hända efter 2010. Socialdemokraterna och deras nya ledare Mona Salin är officiellt varma anhängare av att byta kronan mot euron medan de båda samarbetspartierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är stenhårda motståndare. Bland Socialdemokraternas väljare leder också sidan med 62-27- Uh, och ja, uh, vi kan byta där Men uh, det är en ganska in intressant um, uh, uh, uh, Kommentar får man ju säga att, uh, uh, Det är ju trots allt så att uh, Den svenska partiliten är på en helt annan kurs Än vad väljarna önskar är klart. Och uh, till och med vad deras egna partier önskar Och då har man verkligen problem Eh, Nåväl, eh, nu ska vi ta och eh, lyssna på lite musiken eh, Och eh, nu så blir det genom eld och vatten med eh, bandet Zarek Varsågoda Det var bandet Zarek ni precis hörde Och ni lyssnar fortfarande på Radio S. Sördemokraterna i Stockholms nära radio på 88 MHz och nu Johan ska det bli lite djur och natur Ja just det För att äh, Här har vi ytterligare en sak Som äh, har gått vår väg Så att säga I Redan äh, I Vårt program från 89 tror jag Eller i vart fall äh, i senare versioner Så hade vi i många år krav på äh, Att äh, Olämpliga hundägare skulle få hundförbud Logiskt och det är ju naturligtvis beroende på det faktum att det är lite knasigt att, som man ofta gör, straffa djuren för hur ägarna beter sig. För att det är ju egentligen inte så att det finns dåliga hundar utan det är ju dåliga ägare som är problemet. Och eh, igår eh, så klubbade riksdagen en eh, ny lag eh, som eh, ger polisen möjlighet att eh, trappa upp olika åtgärder för att komma åt dåliga hundägare som inte sköter om hunden. Eh, och det innebär eh, dels lättare saker som kopplingstvång, krav på munkorg för aggressiva hundar och man kan omhänderta hundar lättare än förut och man kan också belägga hundägare med hundförbud det låter bra och nu så ska man kanske inte helt och hållet ta åt sig äran för att det är vi som har drivit på den här utvecklingen för att den här frågan har vi inte tryckt på så vart hårt de senaste åren men det är ändå en gammal ST-fråga som vi har profilerat oss på tidigare så att, det är roligt och det är säkert någonting som gör vardagslivet lite trevligare nu ska vi gå vidare till äh, landskrona fullmäktige där har vi ju en äh, av ja, det, det, precis, det är ju våran absolut starkaste avdelning och äh, där har det varit en diskussion i fullmäktige om äh, svenskhet Uh, på en motion som har uh, kommit som uh, handlar om att stadens skolor ska undervisa i uh, ämnet seder och bruk. Uh, och, uh, uh, det har då Helsingborgs Dagblad kommenterat så här. Tanken går till fornordiska dagar. Mjöd, krumhorn, pölsa, ister, ruttenfisk, giftig artshoppa och andra ursvenskt folkliga läckerheter. Dans kring stången, inte rumba i engelska parken, små groder som hoppar, blomster under kudden och storheter som Erik den lesbe och kalte. Associationskedjan kan göras hur lång som helst i jakten på det ursvenska. Oj, ursvenska. Äh, och äh, det, det är ju egentligen äh, en kommentar som säger mer om den som kommenterar än vad som kommenteras. Att det är ju faktiskt äh, mer eller mindre... Äh, ja, jag skulle nästan säga lite sjukligt självhatiskt det här och man går sedan in på att att vi har då fått in en massa saker utifrån som pizza, kebab, thai food kinesiska vårrullar, surkål heavy pilsner från tjeckien och andra ställen Uh, och uh, mat- och dryckeskultur har blivit mångkulturell uh, det här är en rätt rolig mening endast enstaka förhärdade fälar kan längta tillbaka till slottstek sönderkokt potatis översöljd med brunsås och i glasen surt rödvin från Algeriet så såg den ut. Den kulinariska allemansrätten på 1950-talet. <laughs> de är galna, Johan. Frågan är om de, del, om de har bott i Sverige, de här mörblarna. Mm. Um, och... Um, um, då så behövs inte den här motionen heller, enligt Helsingborgs Dagblad. Eftersom barn i Landskrona skolor omfattas av läroplanen. Där ingår även hur som svenskarna traditionsenligt firar midsommar, särskilt i Dalarna. Jaha, vi firar midsommar i hela landet, va? Ja, det är... Det... Midsommarstången var vad i Sverige i är. Ja, eh... Och eh, så försöker de vara lite lustiga här. Det var, eh, de fick en fråga här eh, om vad eh, man menade med svenskhet och eh, då så svarade Sverigedemokratern, vet du inte vad svenskhet är kan du slå upp det i en uppslagsbok? Uh, och uh, genast så kommer en giftig kommentar till detta från Helsingborgs Dagblad nu beror det förstås vilken årgång som menas uppslagsbokens alltså 1930-talet eller 2007-talet det har ju hänt en del under resans gång att de inte tar fram boken från 1850 också, när ja, det håller på det är lite märkligt varför just 1930 det, jag undrar varför det, det, det har säkert definierats mycket bättre långt tidigare än så Ja. Uh, sen så, om, om till exempel språket uh, per definition ska avgöra ens svenskhet bör Sveriges drottning helt enkelt sluta bryta på tyska, står de. Uh, uh, så uh, börjar man den här Sanja Adami som hade den här tidningen Gringo förut. Uh, som då att, lite en Ja, man stoppar inte främlingsfientlighet om man gömmer det svenska det är bättre att behålla det svenska vara stolt för det och låta de nya svenskarna vara med har han sagt Och det har han ju faktiskt rätt med, ja. att Vi har väl aldrig på något vis Sagt att vi har något Exklusivt monopol på svensk kultur Nej Det är ju självklart trevligt Ifall det uppmärksammas även i andra länder Och även av Folk som hit. Permanent eller tillfälligt Bor här i landet Men det här är ändå Om man säger den här artikeln är ganska intressant för att den innehåller väldigt många av de här vanföreställningarna om vad som är svenskt och svenskhet och allt sånt. För att det är väldigt fixerat kring mat och kungar och liknande. Och det är ju inte det som är kultur. Det är klart att det, det i någon mening är en del av en slags kultur på ytan. Men, men matvanor är ju någonting som alltid har ändats förmodligen sedan hedonhös. Och, och det är ju någonting som kan inkorporeras också. Mycket av de här sakerna som de räknar upp som pizza och kebab och liknande- det är ju sådana mattraditioner som är i full färd med att försvenskas faktiskt- Även fast ohälsosamt att äta detta. Ja, till exempel så jag tror jag att väldigt många får lite av en chock om man kommer till Italien och beställer en pizza på en pizzeria där. Den liknar inte alls den pizza som man får i den lokala pizzerian uppe i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö eller någon annanstans här. Eh, och eh, om man tittar på en sån sak som kebabben så har ju den vandrat eh, en väldigt lång väg kulturellt sett. Det är ju Alexander den Stores eh, gamla fältkost eh, fältkostidé för sina soldater. Som eh, sen har funnits kvar ner i eh, regionen eh, runt eh, Turkiet med omnejd och sen... Eh, på något vis kommit att uppfattas som Någonting mer turkiskt och kommit äh, Till Sverige äh, Och äh, Därmed äh, fått en, en slags äh, äh, Prägel som Någonting speciellt turkiskt men samtidigt så har vi ju Börjat då, servera det med äh, pomfritt och äh, Ris och lite allt möjligt Och, sånt där. och äh, det gör man ju inte Där nere utan det är ju exempel På att den liksom äh, Utvecklas? Inkorporeras. Okay. Långsamt men säkert så försvinner den här helt exotiska prägen. Men likförbaskat så är ju inte mat det centrala i en kultur. Utan det centrala det är ju olika kulturella grundvärden som vilken uppfattning man har mellan... Förhållandet mellan människa och natur eller mellan män och kvinnor eller mellan människor och djur eller för all del vilken typ av människa ideal som man har Det är väldigt utmärkande för en kultur. Det har under historiens lopp funnits många olika typer av personlighets Ideal som den smarta affärsmannen som är lite av ett ideal i dagens svenska samhälle. Men tidigare så har du funnits ideal av typen den gode krigaren eller eh, till och med eh, den eh, intellektuella poeten i vissa kulturer. Eh, och eh, sådana saker eh, avspeglas då i litteratur, konst –religion, etc. –och det här vanliga som man pratar om kultur– –just litteratur, konst, mat, kläder, etc. –det är ju lite grann av ytfenomen som inte berör– –de här grundläggande värdena egentligen, annat än indirekt. Då. Så... att det är ju inte någon som har överhuvudtaget haft synpunkter på om exempelvis drottningen inte pratar helt klockren svenska. Du tänkte på den här minsta gemensamma nämnaren som är, är musikkläder och mat och dövare. Mm. Är det inte så det var mm. Jo. Uh, att uh, man skjuter långt bredvid målet men det här är en klassisk typ av uh, propaganda att man uh, målar upp uh, en motståndare uh, som alltså har föga likheter med den verkliga motståndaren och sen angriper man den bild man har målat upp och uh, det är ju inte något vidare värst sympatiskt uh, i det här sammanhanget så kan vi ju också nämna lite grann om uh, Uh, varför vissa saker är värdefulla när det gäller uh, centrala värden. Vi brukar emellanåt prata om traditionella värden. Det är då sådana som exempelvis uh, folk, familj, försvar, uh, kultur och liknande. Uh, och... Uh, uh, när det gäller folk så har vi utgått från en subjektiv definition, att det är någonting som man uppfattar själv, vilken eh, nationalitet man har och vad omgivningen uppfattar. Eh, och eh, familj, det är också eh, en eh, gemenskap eh, på ungefär samma sätt. Det är ju någonting som är väldigt grundläggande och i ett gott samhälle så har familjen en väldigt stor betydelse för att varje individ får en trygg och harmonisk uppväxt och står väl rustad för sitt vuxenliv. Och så har familjen ett ansvar för att man tar hand om varandra på ett vettigt sätt, både barn och gamla. Och sen vad gäller försvar så är ju Sverigedemokraterna ett av de få som för övrigt har protesterat mot de här motorsågsmassakerna som har varit på försvaret. Därför att det finns vissa eviga sanningar det är ju till exempel den här, det här talesättet att ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans. Och tittar man på historien så finns det väldigt många exempel på att eh, när man precis har trott att nu kan det aldrig mer bli krig igen, så blir det krig ganska snart igen. Eh, både efter eh, eller ja, före första världskriget och före andra världskriget så eh, röstade många länder ner och trodde att eh, nu kan det aldrig bli något bråkvis och civiliserade och eh, vi är så uppkopplade gentemot varandra via omfattande internationell handel och allt detta tillsammans gör att risken för krig är minimal alla förlorar ju. Men så blir det i alla fall uh, hela världskrig fullskaliga som ödelägger hela vår kontinent i stort sett. Uh, och det finns tyvärr ingenting som garanterar att något sånt inte kan hända igen- det har förekommit krigshandlingar i Europa efter andra världskriget även om det än så länge bara är begränsat till Jugoslavien men vi vet ju inte riktigt hur det kommer att arta sig i de gamla Sovjetrepublikerna eller rättare sagt det nya Ryssland och vad Putin egentligen har för målsättningar och hur långt Ryssland är berättat att gå för att uh, uh, uppnå sina egna syften. Och det är ganska uppenbart att man har egna uh, målsättningar för att på något vis återskapa sig själv som stormakt uh, efter kommunismens fall. Så att uh, det är, uh, det finns egentligen inte något väldigt bra skäl till varför man ska slakta ett försvar. För att, ett försvar det är ju någonting som växer fram under många hundra år och som innehåller väldigt mycket av traditioner, erfarenhet, kunskap och så vidare. Och, skulle vi få ett politiskt oväder över Europa under de närmaste årtiondena så kan vi inte på bara några år återskapa tiotalsregimenten och flygförband, panser etc. etc. Utan det är sånt som tyvärr tar väldigt mycket längre tid och något havsverk i direkt livsfarligt för alla inblandade. Då är det nästan bättre att inte ha något försvar alls i sådana fall. Så att professionalismen får inte försvinna, även om den nu till väldigt allt för stor del har gjort det. Sen så har vi detta med kulturen som ett centralt värde också. För kulturen är ju lite grann, som jag nämnde nyss, en slags grund för hela vårt samhälle det är utifrån de centrala värden som finns i kulturen som vi får impulser till litteratur, konst och annat. Och det i sin tur är någonting som präglar oss själva, hur vi uppfattar oss som människor. Vilken kulturell miljö vi är vana vid att ha omkring oss och inte minst vad vi har för vad vi vill skapa för kultur också för den delen för det kan ju vara så att vi kanske inte riktigt trivs i dagens miljöer det har klagats väldigt mycket på Särgildstorget till exempel att det är fult, opersonligt, sterilt och det är helt uppenbart att folk då känner ett behov av någon form av annan arkitektur, annan planlösning och allt sånt så att det är någonting som är väldigt viktigt att ta vara på. Sen får vi också komma ihåg att vårt kulturarv, det är ju vårt folks kollektiva minne. Och det finns ingen annan som bryr sig överhuvudtaget. Okej, okay, vi kan säga att det finns önskemål från japaner om att man ska ha vikingastäder precis som man har i England och liknande, men men eh, jag tror knappast att eh, japaner eller andra skulle komma hit och eh, bygga de här vikingarbyarna själva. Utan de enda som egentligen kan slå vakt om, om vårt kulturarv... Eh, det är vi själva. Det är vi själva helt enkelt. Det, det finns eh, det är egentligen vårt ansvar kan man ju säga. Nåväl, eh, detta var lite om eh, grundläggande ståndpunkter men... Eh, för den som vill veta mer så kan man ju titta in på partiets hemsida om man har tillgång till internet. Och den hittar man på www.sverigedemokraterna.se. Och om man lägger till Stockholm efter snedsträck så hamnar man på vår Stockholms 6 m och därifrån så är det ganska lätt att orientera sig till en sida där man hittar alla våra radioprogram för att de finns ju på nätet så att man kan lyssna på dem i efterhand och vi kan också slå ett slag för vår Kuriren-hemsida där kommer i stort sett de flesta nyheter upp som är av intresse för partiet och den uppdateras i stort sett varje dag, både med partinyheter och kommentarer om vad som händer i politiska livet i Sverige och omvärlden och annat. Och så kan man också skriva till oss på box 20085 104 60 Stockholm eller ringa till vår Stockholms telefon på 08 224477. 77 2244-77. Och beställa information eller få reda på var vi står i någon speciell fråga eller något annat ärende kanske. Ja, vi kanske ska ta och avrunda det här med kulturdiskussionen som vi har haft här med att det snart är 30 november också. Och det är ju en dag som traditionellt som väldigt lång tid tillbaka har varit en högtidsdag för att fira minnet av Karl den som ju uh, offrade sitt liv i kampen för Sveriges frihet och oberoende. Uh, och, uh, uh, det är ju tyvärr så att uh, det här firandet har uh, under många år varit lite uh, um, ovärdigt kan man väl säga. Uh, förekommit både uh, alkohol och uh, extremistiska yttringar och annat som inte alls. Uh, har någonting som helst med uh, hyllandet av en, uh, en tidigare kung att göra. Uh, och det är ju lite synd för att uh, det här är ju uh, någonting som inte egentligen gäller personen utan uh, man inte mycket institutionen också. En kung är ju inte bara en person utan är en högre grad kanske en institution. Uh, och... Uh, Eh, nu råkade det ju vara så att just eh, den här personen eh, hade ett eh, väldigt eh, gott sinnelag och var en väldigt modig person och eh, gav verkligen allt för att eh, vi skulle kunna sitta här till exempel och prata idag utan att behöva eh, ha något diktat på oss från något annat land och så vidare. Eh, men eh, eh, det gäller ju då att... Eh, komma på hur uh, såna här åminnelsedagar ska uh, firas uh, och uh, det är väl egentligen upp till lyssnarna själva kan, man, kan vi väl säga att uh, vi kommer att uh, högtidligt hålla denna store kung på vårt sätt och uh, uh, jag är alldeles säker på att många av uh, våra radiolyssnare kommer att göra det också det blir nog däremot inte något demonstrationståg eller någonting sånt. För att några sådana är inte inplanerade, för vår del i alla fall. Nåväl, nu så är det hög tid att avrunda och det blir ytterligare lite svensk kultur närmare bestämt Drottningholmsmusiken av Johan Helmish Roman som vi har pratat om lite tidigare och det här är faktiskt ett ett av de mer kända stycken det är Allegro och det är faktiskt flera lyssnare som har frågat vad det här stycket egentligen är för ett stycke så att, Köper man drottning musiken så är det ganska så garanterat med. Så att vi tar och avrundar med det och tackar för oss. Och så återkommer vi nästa månad i vanlig ordning. Tack för oss. Tack.